Одчепившись ото Черевань від от запорожців, насилу оддихавсь, щоб промовити слово. Бгате, Василю, каже, давай мені боржій коня. Нехай їй біс, сій раді. От, не в добру годину знесло мене з тим божевільним шрамом. Пішов Василь Невольник за кіньми так куди. Заверюха кругом така, що не второпує, куди йти. Так, як скіпка на воді крутиться, попавши на чорторий, так він ворочився між тим ярмарком. А тут іще добрий не знає, де поставили коней гвинтовчені козаки. Так наждавсь черевань у волю. Скрізь народ товпиться, під боки його штовхають.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 Панським добром ділитись. Повне місто тепер панства. Е, ще буде час у місті погуляти, одвітують другі. А он козацтво Сомків табор рабує. Дурна Сомкова старшина понабирала собою самих кармазинів повні вози. Ну, хто куди любля?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 Чудно було Петрові, дай череваневі дивитись на ті музики та гопаки у такий смутний час, що плакати б усім треба, а не веселитись. Ли ж валить, мов тії хвилі люд от табору, а назустрічому купа селян від міста. «Куди ви?» – питаються. «А ви куди?» «Ми до Сомкового табору».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 Трохи чи не так, як Виговський, Москву. Якось надбігають іще новії купи. Біда, кричать, пропала справа. Чи чули, що кажуть запорозькі братчики? А що ж вони там кажуть? От що, посунулись деякі з наших через городи, стали поратись колопанських дворів, так братчики їх киями. Убирайтесь, кажуть, і к нечистій матері мужва невмивана. Та й виперли за місто. Наші почали було пручатись. Ми ж тепер усі рівні. Ось ми вас, кажуть, порівняємо батогами. Ховайтесь, вражі діти, заздалегідь по запічках, поки не здобулись лихої години».